Добър вечер! Добър вечер! От името на екипа на Червената къща. Чува ли се? Здравейте от името на екипа на Червената къща. Аз се казвам Ирина Недева и ми е приятно а, да кажа, че тази вечер имаме удоволствието да представим книгата на Даниела Божинова. На хората решават в, в Червената зала на Червената къща. Как ще протече а, това своеобразно представяне. То ще започне не с думи, а, въпреки че думичката думи се чува винаги, когато говорим за референдуми. В български условия много често референдумите и прякото участие на хората в политическия живот и взимането на решения остават на думи, на хартия, изписани някъде, но не и реализирани до край. За това ще започнем не с думи, а с музика. Анжела Рудел от Съединените щати ще застане на това място пред този микрофон, след което ще говорим за книгата и за откритията на Даниела Божинова в едно необичайно, поне взледно точка на клишетата, които имаме за Съединените щати, място за упражняване на пряка демокрация. Анжела, за Добър Добързече! Чували се! А, да. Иска да поздравявам Даниела за книгата и а, за неято покрепа на американската култура тук в България. И аз а, бях много, много се радвах, тя като ме покани тук да, да бъде тази вечер с вас. Аз ще свиря за нея и за всички вас една българска песен, да. и след това една американска песен на добър час на книгата. на Америка. Uh, това е блъгарас, фактически е, е една известна пешна от първата такава женска блуграс формация Hazel and Alice. различно, американска култура. Сега да поканим първо хората, които са отвън, има все още места, така че заповядайте. И да поканя разбира се Данияла Божинова отпред, господин Райчо Радулов от издателство Труд, Один Тодор Йоламов, също да се присъедини към хората. Отпред. Ами, заповядайте, седнете тука. За нас е важно да кажете няколко думи в началото, като а, представител на издателите, защото тази поредица в а, издателство труд започва с... Една знакова фигура, а, Ноам Чомски. Не знам коя поредна а, книга е, е книгата на Даниела. А междувременно аз само да поканя все още Славея Христова от Стружение, Болка на СИСТ отпред. И. А. момент. момент. И Андрей Ковачев. темите на 21 век, това е поредицата на а, издателството, в която включвате книгата на Даниела, а започвате с а, книгата на Чомски. Окупирай, Ноам Чомски. А, защо решихте да издадете книгата на Даниела и всъщност какво, как, какво предлага нейният поглед? Ще ви помоля да... Еби, те неща да само малко Простички. Просто един автор в случая Божинова написал една книга, един ръкопис, предоставя го на издателството и хората, които работехме в издателството, си направихме един референдум. Не го 100 на 100 от занимаващи с издаване и сто на 100 бяха за. Пълно единодушие, така ли? И се падна честа да бъда редактор. Оказва се, че работя с един сериозен автор. И най-важното е, че Нямах работа върху ръкопис. Автора си беше свършил цялата работа. Дори и пунктационните знаци си бяха на местата. Ако откриете, че някоя запета или удивително не е на място, не е виновен автора, а редактора и коректора. Но предполагам, че и ние сме си свършили добре работа. Първото ми впечатление от книгата беше това, че тя наистина ненатрапчило, така подсеща читателя в случая моя милост, че след като нещо може в Съединените щати, то може и у нас. Другото по време. На контактите ни с Народната библиотека. Там трябва да дадем заявка, те да ни дадат издателски номер, наречена ISBN, и Тая заявка ние трябваше да определим и жанра на книгата. Мислих аз какъв да бъде публицистика, изследване. И най-после стигнах до извода това, което. Народната библиотека не го споменава, че това е една полезна книга. Полезна за политици и не политици, полезна най-вече за читателя избирател, който си избира някакво ръководство там горе, нарича го власт и после се чуди защо го избрал, и нататък. Тук пак автора вече напомня на всички, че освен избиране, има и отбиране, т.е. отзоваване. Трудно е, Наистина това отзоваване, но не е невъзможно. Полезно е според мене читателят или избирателят не трябва да прочита тази книга. Той трябва да я чете, за да го подсеща тя, него, какво трябва да прави, а пък той да събужда да буди тези, които е избрал и да им подсказва, че наистина може да бъде отзован, колкото и да е трудно това. И друго, какво да кажа? Добре, Една хубава благодарим. книга, според мене, хубава, доколкото имам информация, я приема и пазарът, т.е. хората, които уважават печатното слово, в случая е книгата. На добър път на автора, защото смятам, че книгата вече си има своя път и той е към финала. Много ви, Благодаря ви за много ви благодарим, Райчо Радулов. Хората решават дали как, възможно ли е това, което разбираме, че може да изглежда и като наръчник по упражняване на преки форми на демокрация, да бъде използвано на българска почва. Това сега ще се опитаме да установим в разговора, който започваме с асистент Тодор Ялъмов, който, впрочем, също е бил фулбрайтов стипендиант, познава Съединените щати. И какво означава да познаваш Съединените щати? Може би и това да видиш до каква степен някои клишета на практика се опровергават от реалността. Едно от най-стабилните клишета за Съединените щати е несменямостта на двупартийната система, на двупартийния модел. И общата представа, че там демокрацията е стигнала до тези нива в развитието си, в които вече правилата на играта са ясни и няма какво толкова да ни изненада от долу нагоре. А, така ли е действително или наистина и погледа на Даняла Божинова хвърля светлина върху нещо, което не подозираме, не очакваме, а то може да бъде полезно, както разбираме от представителя на издателя Тодор Илилов работи. Аз бих а, как, чули се как да започна а, имам две думи на английски Democracy uh, Delivers или Democracy That Delivers а, малко ми е сложно да го преведа защото uh, Deliver означава както раждам и всъщност аз по-скоро бих превел демокрация, която ражда, дава живот, а не която ставя. Всъщност хората решават за мен дава отговора на въпроса как така всъщност демокрацията щатите работят. И най-ключовия въпрос, който според мен се задавах, защото особено в началото на книгата има един много интересен исторически поглед за това как се раждат. Ние сме чели много за раждането на Америка. Знаем много факти, но всъщност аз не знаех за раждането на референдумите. И историята на раждането на референдумите в Штатите е много интересна. Но още по- Важно е, че младите американчета се учат на референдуми в училище. А, нещо повече във връзка с а, това, което каза Ирина Недева за, за двуполюсния модел и така нататък. Именно защото същ двуполюсен модел, там а, желанието а, на хората да намерят консенсус е много силно, до, до степен, че. А, пак се казва, че ние се разбираме да не се разбираме, но все пак постигаме консенсус. Нещо, което тук в България ни предстои да научим, как да се научим да, да сме на различни гледни точки и как да използваме инструментите на демокрацията, като всъщност референдумите, инициативите и отзоваванията са само. Три много важни инструменти, но едни от инструментите на демокрацията. Как да ги съчетаем в някаква шевица, от, заедно с другите инструменти, така че взаимно да се усилват и да, и да работят. Защото, естествено, и в книгата са дадени примери, как може не да се злоупотреби, но да се преиграе с референдумите. И в от български опит... Това също го виждаме, как не е винаги процеса по отраждането на идеята до референдума до приключването на референдума е ефективен. И наистина съм съгласен с тезата, че книгата е на ръчник. Има много а, факти, които, вероятно, ако човек тръгне да ги търси а, в Google ще ги намери, но а, трябва да знае как да ги търси. А пък а, книгата представлява една много интересна карта. И всъщност а, истинското заглавие, според мен, трябва да бъде не само в САЩ, ами и в Швейцария, защото всъщност а, в книгата е описан много подробно а, примера на Швейцария, който ние винаги обикновено даваме а, като важен пример за следване, но всъщност не познаваме. И тази шевица американски, швейцарски и български опит е много, много интересно написана. А, и на мен също ми е трудно <laughs> да определя какъв е жанра, но в едно съм сигурен, че докато я четах, а, така с голямо удоволствие се върнах в щатите, защото начинът по който е конструирана книгата е, някакси, много американска. А, много, а, много лесно върви разговора, задава сложни въпроси, трудни, на които няма, няма отговори. А, Създава една увереност, че тази сложна материя човек може да я, да я разбере и нещо повече, че може да я приложи. А, надявам се, че тук в дискусията ще можем да стигнем до а, някакви идеи за това как точно можем да приложим наученето от, от книгата, а, така че да не. Да, да заобиколим някои от проблемите, защото вътре в книгата са описани и проблеми а, опасности, свързани с това, че референдума може да бъде превърнат в индустрия. Също всяко нещо може да бъде превърнато в индустрия. Ако тази индустрия не е управлявана както трябва и има нелоялна конкуренция в нея и така нататък. Тя може да доведе до а, негативни резултати. А, така че дори най-добри инструмент а, при неправилна употреба може да доведе до неприятни резултати. Така че... И с това ще завърша първия, така. Първото си включване с това, че за мен книгата може да бъде разглеждана като ръководство за управление на, така нещо, като... книжка за каране на кола с не книжка ми, как се кажеш това, дето, листовките, дето, учи, да да учи да караш кола. Така че да знаеш а, къде, къде, има, къде има проблеми и къде трябва да внимаваш. Особено ако тръгнеш да копираш сляпо а, а, цялата история. Защото ние разбира се бързаме и не искаме да преминат а, 100 и колко години, колкото а, има опит референдум за щатата. Да искаме някакси по-бързо да се получи. Добре, а сега на мен това, което ми се иска, е сега в този момент да включим а, Даниела и е да й дадем думата, но ми се иска да поставя така въпроса от казаното от Тодор Лъмов, ако в а, една работна хипотеза за дискусията ни, ако в Съединените щати има опасност един а, инструмент за демокрация, да бъде превърнат в част от индустрията, в част от някакви пазарни, включително стратегии, да бъде индустриализиран, то в български условия, на мен ми се струва, че има друг, друг тип опасности. Например, един такъв инструмент, какъвто е пряката демокрация, да бъде използван за укрепване на политическата система, парадоксално казано, да бъде употребен от силовите играчи в политическото поле, в крайна сметка в тезкият интерес, може би. Не знам дали можем да стигнем до подобни изводи от много краткият опит, който България и много странният опит, който България е имала с референдуми и с някакви форми на пряко участие. И не знам дали ще се съгласите с една такава работна хипотеза за дискусията ни. Какви са опасностите в български условия, дали те са се измарими с това, което виждаме, например, че работи или пък не работи в страни като Съединените щати. Но за това ми се иска Даниела да каже какво от видяното и усетеното от нея там и описаното от нея там в Съединените щати в най-голяма степен и я мотивира да разказва и какво според нея може да мотивира читателите на тази книга да извършват определен вид действия в нашите условия. Да. Дебатите по отношение на прекото участие общо взето протичат под тази шапка опасностите от референдума най-често, което аз намирам за много асиметрично отношение към прякото участие, защото никой не ни предупреждава за опасностите от избирането на, на хора на изборни длъжности. Нали? Някакси това се приема за нормално, че има избори в резултат на които избираме и хора, които вземат решения. Там също има опасности, там също може да се явят по-малко от 50% от гласоподавателите и да изберат тези хора, но това не прави изборите, а, не ги прави невалидни, а те се зачитат. Дори един човек дойде да не може да избере, а, макар, че естествено ще има проблем с легитимността. А, едно от нещата, които се опитвам да кажа и в книгата и в живота е, че винаги трябва да разглеждаме като скачени съдове едва ли не, прякото участие и представителното управление. А, защото ние не можем да сме супер изискващи към прякото участие, да го ограждаме с огради. Огромна ограда за предизвикване, огромна ограда за валидиране на референдум, а, а към другото да сме така снисходителни нали, в края-краещата, дори в нашата конституция в член първи е написано, че а, гражданите, сувереният управлява, дори преди изборните органи е написано по пряк начин и с изборни органи. Така че ние тая работа с бариерите и преградите трябва да е да, някакси. А, а, трябва да ги намаляваме тези бариери. Едно от нещата, които правят работещи механизмите на, на инициативата референдове отзоваването в щатите, са тези работни прагове, малки прагове, относително малки. Те не могат пък да стимулират всяко фриволно такова действие от страна на гражданите. И от друга страна никакъв форум участие който са както на политическите избори, който се е интересувал, е отишъл, гласувал е, считал себе си се за компетентен, другите един вид са му дали мандат, като не гласуват и мнозинството на гласувалите решава дадения въпрос. В повечето щати е така. Има едно-два изключения. Примерно сега Флорида не прие легализирането на марихуаната, защото при нея интересно в щатите, че е тия неща, които ни изглеждат като Обект за закони, да бъдат регламентирани в закони, при тях много често са обект на регламентиране в самата Конституция. Едно такова нещо предизвиква промяна в Конституцията, а промяната в Конституцията винаги води до питането на гражданите дали са съгласни с нея. Та в Флорида имат изискване за 60% при промяна на Конституцията. От гласувалите 60% трябва да са съгласни с направеното предложение. Но това е едно изключение още взето, иначе нещата се решават в със обикновено мнозинство. А, аз мисля, че малко загубих фокус в това, което казвам. Но да, а, а, да, да, да те върна към, към въпроса за, може би, първоначалния мотив и всъщност какво видя, защото може би не всички хора в Залата а и хората, да. които ще гледат този запис, след това в интернет страницата ни, ще са чели книгата. А, може би да разкажеш а, какво те очуди и а, по какви стъпки а, тръгна, за да стигнеш до, а, до тази цялостна картина, която представяш? Първият елемент на очудването, може би? Ами с разочарованието от партийната система и демократизирането на България и Прехода, аз някак някакси търсех някакви а, непартийни подходи към, към управлението. Като човек заедно в неправителствения сектор виждах, че това, което правим, може много малко да повлияе. Някакси най-често служи за легитимиране на някакви решения. Ние, като присъстваме някъде от неправителствения сектор, сме често една фасада за това, което се случва, зад кулисно все повече и все повече проявяваме нетърпимост към задколисните решения. Та, това беше изначалният ми интерес, още повече и там, където живея в Бургас и наоколо, се оказа малко си измичам по отношение на, а, на тези действия. По едно време в Царево имаше доста референдуми и а, на мен ми се стори, че това би трябвало да е някакъв начин Нормално е, ако вярваме на тази история с суверена, с обществения договор, ако това не са ини теории, които само са написани в Конституциите, да ни залъгват, ако ги вземаме на сериозно, тогава би трябвало ние като суверен да имаме думата за важните решения. Не може някой примерно, да променя обществения договор, Конституцията, без въобще да ни пита нас, край краща по договорната теория. Всеки договор има две страни, да речем. И а, това също, което ми направи впечатление, имаше един референдум някъде 2000-та година, пак в Царево, в който в който едни села и Ахтопло, град Ахтопло, искаха да се отделят от общината, защото не бяха доволни от управлението на общинските финанси и от и от общинския съвет. Те на практика искаха да емигрират от общината, като си направят нова община. И на мен това ми се стори много странно. Не е ли по-лесно си помисли да махнеш кмета общинските съветници, които не вършат работа, а трябва да се създадеш нова община. И в последствие открих, че съществува такъв механизъм и той се казва отзоваване. Е, трудно се задейства, трудно работи в щатите за толкова години. Два пъти са отзовали губернатор, например. Но пък има доста отзовани кметове, особено сега от 2008 година насам с кризата а, и хората станаха по-гневни и доста представители в щатските конгреси. Недосегаемите са тези във Федералния конгрес, федералните а, депутати. А, тя ги пази Федералната конституция, която не позволява пряко участие. Това ще бъде и голямата борба на американците в бъдеще да имат пряко участие на национално ниво. А, да, това някакси, което открих, а, първо интереса ми беше към Швейцария. Така се запознах и с Славея, защото тя вече по това време, 2003-та работеше по, а, с Болка на Сист, по проблеми на прякото участие. Опитваха се да инициират някакси, да създадат тая култура. В Не знам защо бяха избрали едни планински общини само там. Може би швейцарските модели вереят на а, някакво на определено надморско ниво. Нали? А, и, Добре, да, ние си имахме другите там референдуми, дойде и времето за Бургас-Александрополес. Сигурно съм успяла да убедя доста хора около мен, че има и такъв начин за справяне с проблемите. Естествено референдумът беше разочарование, най-вече заради това, че, че го определиха като разочарование. То иначе 27% в голям град е огромно число при този е бойкот, който беше организиран от правителството. Но в крайна сметка референдумите по Бургас Александрополис изиграха политическата си роля и този проект беше, споразумението беше денонсирано, така че аз и като активист съм удовлетворена. Ще бъда още по-удовлетворена, ако тук всички, които работим в тая посока, предизвикаме промени в българското законодателство, така че наистина да има работещи инструменти, които заслужат, в момента ние виждаме как те служат на партиите, за да си правят имидж, или пък на конкретни лица, които правят политическа кариера, а, чрез а, подкрепенето на оглавяването на инициативи за референдуми. А, това те се употребяват и по този начин в щатите, но а, защо отново взехме само това, което е фасада, а не съдържанието и същността. А, трябва да могат, хората, тези инструменти са предназначени за хората, за така наречените, обикновени хора необикновените си имат лостовете на властта, имат си лобисти. И връщам се към а, част от твоя въпрос, Ирина. А, а, нямало ли да някой да злоупотреби? С всичко може да се злоупотреби и с идеите на Христос е злоупотребено. А, само, че във всички случаи е по-лесно да си вземеш лобист и да си напазаруваш депутат, сигурно ще излезе по-ефтино. Отколкото да направиш огромна кампания, да убедиш, ти може да предизвикаш референдум, можеш да имаш инициатива да дадеш законодателно предложение, да направиш кампания и за това може би ще ти трябват пари, както и в щатите трябват пари за това, но трябват да за изборите. В това отношение отново имаме симетрия между едното и другото, но можеш ли да купиш всички избиратели за да гласуват за теб. Има много случаи в Съединените щати, в които огромни компании с милиони долари в кампаниите не могат да ги накарат да, да гласуват в тяхна полза. Разбира се, там има едно доста събудено общество, което информира. Винаги а, трябва да има и оценка на, на въздействието, данъчно, финансово. А, говори се за прайс тег, всяко а, законодателство, всеки закон, трябва да има оценка, колко ще струва на денъкоплатеца. И там са свикнали да имат един девиз, follow the money". Ако видиш кой финансира определеното предложение, сигурно добре ще се ориентираш в обстановката. Но, там можеш да видиш кой финансира. Да, но <съща> е и е може разлика. да се види път. Добре, С това да приемем и други техни механизми, като примерно регистрацията, прозрачността на лобистите и лобистските фирми ред други неща, които да засилят тая прозрачност и, в, и за изборите, въобще за на политика. Добре, един само бърз въпрос от мен. Мислете за реакции, въпроси, защото аз в един момент ще се обърна и към вас за активност. Даниела, на практика ти си организатор на тази застъпническа кампания срещу Бургас-Александрополис, 2008 година, нали така? Да, е... да след което преди... всички общини и правихме обществени обсъждания. До... <laughs> Някъде ни не, не дадоха зали, защото кметовете бяха подръжници на Бургас-Александрополис, но... да. А това е преди да, пред, преди да направиш специализацията в Штатите, преди да работиш с uh, сенатора, преди да видиш как работи там модела? Да, година преди това да. А ако вече имаше този опит зад гърба си, какво ще да промениш в начина по който организирахте тогава кампанията срещу Бургас Александрополис? И за участие в крайна сметка в референция. Това, което научих само ми показа колко сме били прави. <рък> получих по-голяма самовереност, това, което видях в щатите. А, това, което трябва да променим е рамката. Да, определено. Това беше, може би можехме да постигнем по-висок резултат от 27% въпродъс, но това бяха условията по това време. Случва се навсякъде, където има изискване за избирателна активност. Дори Ватикана е призовавала в случаи, когато се решава нещо за аборта или други а, релевантни към тях нали, проблеми са призовавали хората да не очидат да гласуват. Защото и в Италия имат... Ние преди имахме 50% плюс един изискване за участие и те продължават да го имат това изискване. И то води до бойкоти и до... Вместо да имаш по-представително мнение от страна на хората, имаш парадокс на форума се нарича това. По-малко хора отиват заради този форум и то е едно от нещата, които са абсурдни в България и трябва да премахна. Добре, а, сега е момента да дам думата на Слава Христова, точно като човек, който от самото начало а, на идеите за а, законодателство, което да гарантира праката демокрация, се занимава с това в български условия. А, какво всъщност се случи през всичките тези години? А, кои са така преодолените прегради и какви са подводните камъни, които все още, още стоят в полето. Защо, защо изглежда толкова а, дълга и като че ли безнадежна а, тази законодателна битка за по-добри условия, за инструменти на пряката демокрация в България? Ами аз искам първо да поздравя Даниела за тази изключително интересна книга, защото така много ме впечатли начина, по който тя е представила важни и сериозни неща така увлекателно за хора, не специалисти, като мен, в смисъл за граждани, не за експерти, искам да кажа. Това е изключително важно за България и много трябва да се учим, особено трябва да се учат институциите на един такъв стил, на един такъв подход към важните към сериозните неща. Ако искаме нали, хората да ги разберат, да проявят интерес, по какъв начин трябва да се поднасят нещата, така че изключително съм впечатлена и от сърце я поздравявам. Много се надявам, че тази книга ще бъде прочетена от много хора, и особено от млади хора, защото стила увлича, стила, така, начина по който са представени фактите, също нали, достоверно. Е нещо, което, ако човек не се е занимавал, не е имал времето да получи целият този опит, той го вижда, има събрано, поднесено по един изключително полезен и увлекателен начин. Затова се радвам, че имаме такова нещо в България. Е създадено от представител на гражданското общество. А пък за нашия опит, какво да кажа, всички сме свидетели на това как... Тази идея и а, принципите на това да доближим гражданите до управлението, да доближим хората до а, властта, се употребява а, периодично в моменти, в които това би било удобно и би изиграло една нали, а, добра роля, за да някой да стане по-популярен, да привлече повече гласове или привърженици. А, всъщност проблема идва първо от нашето минало, разбира се, и от това, че ние нямаме традиции. Имахме един закон за допитване до, до народа, който години наред си стоеше непокътнат, неопотребяван, но той беше поредната фасада, поредното... А, така ние сме царевен на това в България, да покажем как а, имаме не, това, от което се нуждаем, как просто хората не го използват, хората не се възползват от това, което им е предоставено. Дълги години този закон изобщо не вълнуваше никого и нямаше и мисъл за това. В годините, когато ние започнахме 2001, 2002, изобщо не се говореше за този начин на хората да участват в решенията, да имат думата, да бъдат чути. Тоест, първо липсата на традиции, липсата на такава култура, нали? е отговорност на всички нас вече. Не само на институциите, но това, което институциите през годините успяха да направят, е, че допълнително така, допринесоха за девалвиране на идеята, за опоручаване на идеята, което е най-жалкото, защото всъщност нашите усилия започнаха първо с опити и предложения за промяна на стария закон за допитване до народа. А, именно затова и проведохме тези първи демонстрационни референдуми в тези планински, а, планински общини. общини, просто за да покажем, че изискванията на този закон, а, а именно изискването за минимум 50% участие на имащите право на гласи, ограниченията, които са поставени по въпросите, по които може да се проведе един референдум, правят всъщност закона на използван и изобщо правят идеята за пряко участие, невъзможно. е невъзможно. Тоест, започнахме първо с предложения, стигнаха до някъде тези предложения, те не бяха само от нас, имаше и други вносители, но така или иначе, тогавашното народно събрание не успя да постигне тази промяна. След което ние с някои представители на парламента започнахме една съвместна и дълга работа в продължение на 3-4 години разработване на изцяло нов закон. Като нашите намерения бяха наистина да се Приеме, да се подготви и приеме един нов закон с нова философия към гражданското участие и към възможностите на хората. Не само да го наречем Закон за прякото участие, но той наистина да работи. Проекта, който нашите експерти създадоха, защото това е следващата злоупотреба нали, от страна на институциите усилията на толкова експерти, усилията, енергията на толкова хора. Ние привлякохме и други организации, други хора, нали, една широка мрежа създадохме. Всичко това ние положихме усилия да осигурим като ресурс, като финансиране. В крайна сметка проекта, който ние подготвихме, загуби изцяло смисъла си, когато влезе в парламента за обсъждане, особено между първото и второто четене. Това е Големия, така, голямото блато, където потъват много от добрите идеи, много от добрите инициативи, между първо и второ четене, това, което става. Нали, хората изобщо от страни не могат и да си дадат сметка как се променят нещата, колко лесно захвърля прах в очите на хората, защото обикновено на първо четене законите се, проектите се заприемат много бързо и лесно, но след това става прекрояването. И всъщност новия закон, който. Нали, получи това хубаво име Закон за прякото участие, наистина постигна едно нещо. Постигна нещо, което Стария Закон изобщо не позволяваше, а именно възможността гражданите да инициират референдум. Било то на местно, било то на национално ниво. По Стария Закон вие знаете, че това беше възможно само от страна на Народното събрание и е, на местно ниво от Общинския съвет. Единствено това остана като възможност. Всички останали идеи които, и предложения, които бяхме направили, бяха така прекроени, че на практика в някои отношения новия закон е по-рестриктивен от стария. Стария поне ясно казваше минимум 50% какво. Новия сега това, което има като изискване да са участвали в референдума минимум толкова колкото на последните местни или парламентарни избори, в зависимост от нивото прави в някои отношения закона по-рестриктивно стари, защото имаме общини, в които в едни местни избори участват по 70% от гласоподавателите. А, същевременно тази прекрасна възможност да се инициират референдуми от граждани на местно или национално ниво всъщност е, е възм... достъпна с тези високи изисквания за броя на подписи, само за политическите партии. И дори те не успяват, въпреки нали, огромните си машини и ресурсите и държавните субсидии, и какви ли не още други субсидии, за които можем само да се досещаме, нали? дори те не успяват да ги съберат толкова много, че защото минимум 200 000 подписа, и то проверени и доказани, че са валидни, са. Необходими само за да обсъди парламента и да вземе решение дали ще има референдум. А само при 500 000 валидни и проверени подписа, парламентът е длъжен да насрочи референдум. Това е абсолютно невъзможно. Още повече, че подписите, които се, се, се забират от гражданите, изискват толкова много лични данни, които в съвременното общество изобщо не би трябвало да се изискват. И никъде на, на друго място, в другите страни, в Европа и в Америка, го няма това, което също е една допълнителна спирачка пред хората. А, така че това, което имаме в момента като закон, като рамка, е нещо, което отново показва само а, фасадата, само а, желанието на да покажат воля, но да не я приложат тази воля за допускане на хората до властта. От друга страна обаче в реалността, това което става и това, което и Даниела и много от вас сигурно ще дадат като примери, ние виждаме все по-голям интерес от страна на хората да участват или да иницират подобни а, инициативи, особено на местно ниво. Нали, няма да говорим за национал, първия и за сега последен национален референдум, който беше поредното разочарование и от който в крайна сметка загубихме само пари. Нали, и не само пари всъщност, а и а, вярата и така и, а, идеята за това как може да се прилага пряката демокрация в България. но въпреки всичко има интерес, има желание, има воля у много хора, много граждански организации, обикновени граждани, които дори не членуват в неправителствени органации, да прилагат този инструмент. Има успешни местни референдуми, въпреки рестриктивните а, изисквания. Да, така че просто е назряла необходимостта, наистина, както каза Даниела, да променим законодателството, така че то да бъде в полза на прякото участие. Защото от друга страна, това, което ние в момента наблюдаваме по един наш проект, граждански дебат за промяна, имахме първо национално социологическо проучване, сега в момента върват едни дебати, регионални срещи с гражданите в районите за планиране, след това ще има един национален граждански панел. Излизат непрекъснато предложения за възможности за отзоваване, непрекъснато излизат предложения за всички важни въпроси да се решават с референдум, т.е. обществото е назряло и иска, ако искаме да запазим и малкото, което е останало от тази демокрация, защото по начина по който тя функционира в момента, никой не е щастлив. Просто трябва да дадем шанс на този инструмент. Само един бърз въпрос. Имате ли обяснение като хора, които се пак и експерти, които са е наблюдавали целият този законодателен процес, откъде идва този провал институционален по отношение на смислен, работещ закон. От някакъв страх на политическите играчи Абсолютно. да отворят тази врата или от некадърност, неспособност да я направят? Това е, това е логиката на, на задържането на властта и на пълния контрол, към който изглежда всеки, който е на власт, да стреми. А, независимо колко добър или лош е бил преди това. Преди да бъде овластен, и по отношение понякога и с Андрей сме спорили дали а, желанието за повече възможност за разширяване на гражданските права и на избирателното право с правото на пряко участие дали това е някаква лява ценност която е типична примерно на, наистина за левия политически спектър и а, той примерно по едно време беше на това мнение а, обаче всички партии имат еднакви рефлекси по отношение на отдаването на власт към, към гражданите. А По отношение на референдума има разлика само в каква позиция се намират партиите. Дали са в опозиция или са управляващи. Те имат еднаква логика, независимо да са, дали са леви и десни, общо взето, нали? може би има изключение и тук и там, но логиката е не желаем да овластим гражданите за да участват. Макар, че може би ние не успяваме да им Както казват американците, да им продадем идеята за повече пряко участие, за нормална работеща система. Защото в този случай ние ще ги разтовариме от отговорност за някои важни решения. Защото ние ще трябва да поемем отговорността за важните, за важните решения. И а, в този случай ще имаме много по-голяма стабилност като демокрация. Няма да стигаме до някакви и така. Дал съм пример с. А, а, Цар Киро и Катуница, нали? ако, да. ако там имаше примерно, отзваване или референдум, може би нямаше да стигне до, до това, което се случва, нали? с убийство и така. А, ако някой го промее това, че е в полза също и на представителната власт, да има пряко участие, да има някаква синергия, а, може би ще бъде по-благосклонен към може би когато напълно да. осъзнаят тежката криза на демокрацията, която, да. а, в която вече като че ли съществуваме, някакви такива спасителни инстинкти в политическата класа за отпушване на това може поле. Да. А искам само да кажа, че от една страна е страха, съгласна съм, че от една страна е страха, от друга страна е също некомпетентност неумение не да вникнат и да се запознаят. Неразбиране. И всичко всъщност опира до липсата на демократична култура. Защото все още, дори от тези, които говорят, че решенията трябва да се взимат на светло, че трябва да има прозрачно, все още битува убеждението, че не може едно решение да бъде прозрачно и че не трябва всичко да се казва на хората и че не трябва всичко да се знае от хората. Оттам идва проблем. Добре, сега споменахме а, един а, негативен пример и вероятно има и позитивни примери. Има хора, които а, са в аудиторията и които могат да разкажат и за позитивни примери, очевидно на местно ниво, защото на национално ниво наистина има само един, а, един такъв опит в новата най-новата ни история. Но аз искам да започнем от негативния. Може би в мен проработва журналистически инстинкт. А, с... А, Наистина, пример от единствения национален референдум, референдума за <съща> ядрените централи, който аз даже днес установих, че съм забравила точно каква беше формулировката, защото, ако си спомняте всички, ние бяхме побъркани на тема формулировка на въпросния референдум. И, а, и основният... А, ос, изведнъж се оказа, че основният въпрос пред нас е а, не този, който би бил естествения за или против а, а, ядра на, а, Енергетика в България беше по много по-сложен, засукан начин. Имаше дебат около начина по който се формулира въпроса за или против Беленелие, за или против АЕЦ Козлодуилие, за или против ядрени мощности по принцип ли е? Не знам какво в всички нас е останало като спомен. Ако не сме били пряко въвлечени в голямата тема за конкретно този референдум, но тук има човек, който беше пряко въвлечен, Андрей Ковачев, като представител на политическа партия Зелените. Нека само да допълня този детайл, който според мен е супер важен. Значи Зелените бяха основният играч на полето тогава, който защитаваше, застъпваше а, тезата а, НЕ. Нали така? Точно така. И тази теза Uh, тезата не, щеше да бъде, как да кажа, тя щеше да има по-голяма сила, колкото и парадоксално да изглежда, ако хората uh, бяха отишли по-малко да гласуват на въпросния референдум, защото нямаше да минат uh, така наречения прак на uh, зачитане на резултата. Това беше да, ли... граждански комитет, да. всъщност, тогава се създаде. Здравейте на всички! Uh, Искам, между прочим, преди това да кажа две думи за, на, на Даниел, благодаря за книгата. Пожелавам както са ти добри хората от издателството 100% местен на референдум на, на, в издателството, така 100% книгата да се продаде, също така и да има достатъчно а, референдуми с 100% активност на участващите в тези референдуми. В бъдеще да имаме повече такива референдуми. Сега, за този случай... А, там имаше много проблеми и лъснаха една не-малка част от недостатъците на закона, които бяха заложени от нашата политическа класа и се възползваха така умело от така слабостите на нашето общество. Примерно наложиха едно събиране на подписи за регистрация, точно по начина по който се регистрират партиите преди изборите, който примерно създаде изкуствен прак за възможността ти да участваш въобще в кампанията, която, която трябва да информира гражданите за това, какви са всъщност позициите на различните страни по този референдум, което някакво безумие, откровено безумие. И по тази причина, примерно, единственият антиядрен. Комитет, който се създаде, той беше граждански комитет, с участие на различни... Зелените бяха само ни от участниците, там имаше и неправителствени организации, и граждански структури в този комитет, но успя да се регистрира, защото не успя да си събере необходимия брой подписи. И това е, може би, най-търгичо, даже въпросите за, за самия въпрос, дали е конституционен, па каква да ма формировките, не са най-интересните, тук по-интересното е, че се намесиха във въпроса. И което също не беше легитимно и не може да се прави по принцип и че всъщност нямаше механизъм да бъде спрям парламента да нарушава закона и да се намесва въпроса пиосове, че той, който го е задал както го е задал, не трябва да се ползва този, който го е задал, както го е задал, така трябва да бъде ползвай ползва, ползва, нямат право просто да го пипат, а те го пипаха а, и второто беше действително тази намеса в, в процеса на информиране на гражданите, което беше недопустимо. И това беше намесата на Централната избирателна комисия. Всъщност това с... на всъщност, Процеса на дезинформиране. Много са истории, които трябва да се разкажат тук. И всъщност това, това са уроките, които се научават и които в момента действително показват нуждата от сериозни поправки в закона. На съжаление, аз искам да разкажа няколко истории, просто живи истории, които е, показват и защо и тази книга е необходима и защо ние имаме нужда от това, от това законодателство. Защо имаме нужда от тази книга? Преди около два месеца беше някъде, бях в група на много млади хора, много интелигентни хора от природозащитния сектор, граждански активисти. А, и си правихме много упражнение. Какво трябва да се промени в държавата? И всеки си даваше своите предложения. Аз, понеже съм Страшен застъпник на прякото участие на гражданите в управлението. Си сложих своите предложения, главно ги взех от програмата на Зелените. И, и всъщност всичките бяха оттам. И ги сложих така, дъга-дъга-дъга, да дъга, дъга, дъга, ги приписах нали, върху дъската. Много хубави, много прости, между прочим, предложения. Дън-дън-дън сложи ги и какво излезе? Излезе, че тези хора, които иначе са граждански активисти, не ги познавах. Не знаеха за какво. Те не, не знаят какво контролираш референдум. Нещо много просто. И другото нещо, което моментално влязаха в абсолютно същите контрадоводи, понеже са мислищи хора, почнаха да изкарват веднага същите контрадоводи срещу прякото участие, които са много характерни за цялата мислеща прослойка в България. Значи, ако. Хората, които реагират инстинктивно усещат, вече не негищам тия партии, и ние искаме пряко отзоваване, пряк избор, отзуваване и така нататък. Те са по-склонни да приемат прякото участие, докато мислищите се оказват най-силната опозиция на прякото участие на гражданите. И почват да прилагат поради незнание. Именно поради незнание и необразованост в тази сфера, почват да прилагат и да почват да измислят доводите срещу това пряко участие, именно поради незнание. И те бяха точно в стил. А ние сега какво трябва да даваме право на тези, които са необразовани, да взимат решение по такива важни въпроси? И това го чух включително. Аз почех да се плаша. Съвсем откровен ми казва. И това показва защо подобни книги са много важни. Защото поне тези четящите те четат се още. Така, това е едната история. Втората история, до някъде тя история буквално буквалния е смисъл на моят живот. Тя поне на мен ми е дала отговора защо ние без това не можем. В моят живот аз съм природозащитник от много години наред. В моята дейност като природозащитник, освен на чисто професионалната ми дейност на опазване на природа, аз правя нещо друго. При мен идват едни хора. Те имат проблем. В този, в този проблем винаги има едни абсолютно корумпирани институции. Оказва се, че всичките без изключение от изпълнителна власт до са абсолютно корумпирани. И нищо не може да се направи. Тези хора имат някакъв страшен проблем, който трябва да решат. Той обикновено е някакъв и екологичен проблем, затова те се обръщат към помощ към мене. Аз се опитвам да им помогна. Моите колеги на правителната организация се опитваме да им помогнем. Често е застрашен самият им начин на съществуване. Домовете им. Оказва се, че ние нищо не можем да им помогнем, защото всички институции са корумпирани. Без изключение. Законът се оказва безсилен да им помогне. Ние познаваме много добре закона, опитаме се да им помогнем чрез закона. Нищо не може да помогне, защото тези институции са корумпирани. За тази корупция стоят огромно количество мръсни пари. Аз съм има имал случаи, в които накрая тези хора са почивали от сърдечен удар, защото не могат да спечелят битката за приноса за домовете си. Имахме един такъв случай, ще ви го разкажа, Оризаре. Добиват и материали от едни котловани. Пясъка се отмиват от подпочваните води в ток от Лован. Къщите са е с такива пропадат дърветата, плодните до земята. Инициативният комитет се водеше един възрастен човек, пенсиониран пожарникар. Той беше най-активният. Малева тогава беше министър. Тя водеше и виждаше кугичен експерта на съвет. Окей. Okay. Назначиха експертиза, поне това отстъпиха, защото ние ги натискахме, няколко организации бяхме. Ходихме там всяка седмица в Оризара, да говорим смесите, да пишем становища, намерихме независими експертизи, някакви некорумпирани експерти да ги напишат. Успяхме да ги натиснем от там, че да възложат на Института по геология да направи независима експертиза. Защото нашите експертизи не били независими. Еми, купиха го и него. Бан, е абсолютно продажния институт в продажна институция, Мосева и госпожа Манева продажна. Това беше по времето на правителството на Костов, цялото правителство на Костов, въглаве с Иван Костов продажни. Съда след това беше продажен. Най-накрая, когато загубихме делото в Съда, този човек почине от И това не беше единствени случай, имаме и подобни такива. Как да им помогнем на тия хора? Винаги сме си задавали този въпрос с тези институции, които не можеш да ги оправиш, както и да ги реформираш Мръсните пари стоят отзад. Корупцията при е така. Това е нашата държава. Единственото, което помага е да, да властиш хората. Тези хора, които бяха засегнати, ако ги властиш. Единственото, което помага, са тези. Тези механизми. Нищо друго. В нашето положение. Аз винаги давам и едно друго сравнение. Не можеш да лекуваш тежка треска с пирин. Ако бяхме една по-развита демокрация, ако бяхме държава, в която мръсните пари нямаха тая роля, може би можехме да се излекуваме с пирин. Но ние сме в тежка треска. Не става с пирин. На нас ни трябват тези механизми. При това сериозни механизми, в които гражданския контрол, чрез механизмите, напряката демокрация, да може да спре корупцията. Който не го осъзнал, не живее в тази държава, пада от Марс. За съжаление политическата класа не го осъзнава. С политици от всички партии съм го говорил, не мога да го разберат. Не, това е много ляво. Не, я съм съгласен с нея, не е ляво. Това е единственото лекарство на българската корупция. Това е отговор на въпроса защо? А по отношение на примерите. Да, даже и в този секад закон, той вече върши работа. Идват при мен хора, горе на мария на времето. Искат да им натърсат. Кариера. Казвам, няма да ви помогне, ако обичате с гладството, най-много ще ги забавите. Направете обаче, намерете, бяха половината адвокати обаче. Намерете начин, че с референдум да ги спрете. Направиха го. Ако сте чели вестниците, те след това се гордаха и казаха, ние сме Швейцария на Балканите. След тях ги последваха хората в Дъргичево, в Дъргичево след това ги последваха и други. Имаме ги тия примери. Хората не знаят за тях. Хората не знаят, че, този, че имаме такива референдуми, които бяха напълно 100% успешни. Не само Белене. На местна почваме много успешни вече примери. Да, Някои от тях сме им казвали как да го направят. На други места обаче хората не знаят. Ето имаха такива проблеми сега в Стара планина с други кариери, които ги започнат, но хората още не знаят. Някой трябва да ги образува. Хипотетично, това, с Хипотетично. това ще приключа. Даже този закон може да бъде използван. Въпреки всичките си слабостите. Хипотетично. Благодаря ви. А, Андрей, а, да си представим хипотеза, в която а, хората на едно място решават, че най-важното нещо, или някой им казва, че най-важното нещо за тях, защото ще имат 100% заетост, е да работят в една кариера, от която ще вадят всичките съкровища на земята. И а, един референдум, допитване до тях, на 100% казва, искаме кариера, нещем екологична оценка. Тогава обаче... А... Контролиращия референдум не заменя другото законодателство. Контролиращия референдум е единствено още една от съгласователните процедури. Той не може да замени екологичната оценка. Това е ето, Тук стигаме вече сега да образованието. И това е нещо, което хората не знаят. Точно за това аз лично смятам, че най-важното нещо, с което трябва да започне българската демокрация, примерно, е не да въвеждаме унези процедури, в които ние започваме да създаваме, да заменяме да представителните институции, а в които включваме механизмите на пряката демокрация като контролиращи механизми към представителните институции. Примерно, ето контролиращите, механи... контролиращите референдуми на местно равнище. Но, ето дайте да, е, да видим случая Сулизаре. В момента, примерно, сегашният закон много трудно може да, може да им помогне на тези хора, защото, съгласно сега действащия закон, няма никакви правомощия един местен референдум спрямо разрешителните, които се дават за добив на а, ресурси, които са изцяло в правомощията на централните власти. Защото тези ресурси са собственост на държавата и всички разрешителни се дават от централните органи на властта, не от местните органи на властта. И ето ви е ограничаване на приложеното поле на закона за един цяло местен проблем, което е абсолютно несправедливо. И ето ви още една много ключова промяна в законите, която трябва да бъде направена. Защото реално в България местните общности са лишени от право да управляват собствените си местни ресурси. И това е генерален проблем за държавата. Добре, аз сега предлагам да се обърнем към Асен Велев, защото има а, позитивен, интересен опит от Радомир, който може да разкаже накратко в а, тази рамка, в която говорим. Добър вечер. А, искам да благодаря на Даниела за книгата и да ги кажа, че съжалявам, че толкова късно излиза тази книга. Аз ще да се радвам, ако разполагах с нея месеци преди провеждането, за инициирането на референдума. Много, много така ползи можех да, да, да черпа от, от там. А, в, в връзка с последното, което каза на Андрей, нашия референдум за, в Радомир, който проведохме, засяга именно добива на подземни богатства. И намерихме една тънка формула с ограничаване на одобряването на, на устройствени планове, което е чисто местен въпрос. Тоест ние не ограничаваме отдаването на концесии, а ограничаваме след това прилагането на на тези разрешителни. Радомир има една уникалност, в която така се случи. референдума не достигна този прак от 10300 в нашия случай бяха необходими за да бъде валиден, но въпреки това постигна целта си Общинския съвет излезна с решение. Едно послание, което беше дадено към, към гражданите, че макар Недостатъчно, но гласовете на тези, които отидоха до а, изборни турни, бяха, бяха чути и зачетени. Тук е правният парадокс с тези прагове. А, и само за да го да нагледа, референдума се проведе в същия ден, в който бяха и парламентарните избори. А, едно плюс едно. А, четирите мандата от област Перник, които влезнаха в парламента, депутати, бяха излъчени за територията на Община Радомир са 6100 гласа. И те получиха а, правото да взимат решения. А, референдума в Радомир има 6900 дата. 7700 гласуваха. Тоест, а, въпреки, че ние имаме повече положителни, да, повече а, дата събрани, референдума по закон е не, не е валиден. Тоест, не е не влиза в, в действие пряко неговото решение. Но то беше препотвърдено от Общинския съвет на, на Радомир и с пълно мнозинство беше взето същото това решение от Общинския съвет, тъй като те отчетоха активността и желанието на хората по един екологичен въпрос. Дали да се а, развиват подземни богатства и добив на подземни богатства, или община размира да се развива като един екологично чист регион използвайки своите природни дадености, които има там. А, така че два са, може би, така, основните акценти от този опит, който натрупах аз и, и мнение. Едното е чисто законодателната а, рамка, която определено има нужда от много сериозна корекция. Но и второто, за което всички го споменават, е а, изключително ниската образованост, и на администрацията, нисък административен капацитет, и на населението. Защото думата референдум, за много от тях за първи път буквално е чуват, или асоциираха с телевизионното предаване по канал Едно, което върви. А, и така и не можаха да обяснат. Нали? Едно дете пита майка си пред мен, е какво значи референдум, мъничко, 4-5 годишно дете, Тя казва, това е да кмета да не мога да си прави каквото иска. С това... С това се изчерпа, а, ми, може би да, но, но не, не е това в крайна сметка идеята на прякото участие на гражданите, нали? А, много много по-широк спектър, който е непознат. И мене исках да започнем и сигурно ще го направим една инициатива, по част по пряка демокрация в местните ми училища в Радомир. Имаме разговори, проведохме с повечето директори и те споделят тази идея за да може да подготвиме следващото поколение, 10, 11, 12 клас, които те първо ще в обществения живот, да познават тази материя. Да знаят какви са възможностите, целият този инструментариум, какво може да, да даде. И вече тук нататък много по-лесно ще почна да се случват нещата. Не, не бива само да обвиняваме рамката, че има прагове. Ако хората добре познават а, същността на, на референдумния процес, тези прагове няма да са толкова непроодолими, колкото са в момента. Може ли тук домика микрофона, само да поздравя Страхотно. А, толкова съжалявам, че и медиите нямат чувствителност към тези неща, не ги отчитат като новини, но вероятно и те имат нужда да се образоват и да научават. Не научихме за референдума в Радомир, добре, че. Сеня е много, много активен онлайн, по принцип имаха страници, сайт, всичко на референдума. Дори зумба имаше в чест на референдума. Това беше една направо-американска кампания, която направиха в Радомир и Радомирска боза за референдума. Това, което трябваше да бъде отчетено там е нещо, което е много рядко срещано в България. Нали? На нас се не обягла тая екипна работа. Това да бъдем заедно, да се обединим. Те го постигнаха. Понеже референдума според този недемократичен закон се оказа невалиден, не можа да стигне до а, обвързващ резултат, последва заседание на Общинския съвет и той потвърди желанието на гражданите. Понеже всички и местната власт и хората мислеха в една посока. И на мен това ми направи огромно впечатление. Бяхме там последно изречение за Радомир, Бяхме там с една швейцарка, с която ще се опитаме да представим визия за промяна на законодателството в България за референдуми. И тя разказа на кмета ни прие и тя му разказа как в Швейцария има предварително от предната година определени четири дати в четирите три месечи обикновено. Първата примерно до година е на 8 марта. В които се гласуват, било то инициативи на гражданите, или пък референдуми, които са задължени кантоните или федеративно да направят. И кмета много хареса тая идея. Казва, ма това наистина трябва да се планира. Аз съм сигурен, че до година ще има поне един въпрос, по който хората ще искат да вземат отношения. И я да вземем ние да си планираме една дата за референдум за 2015 година и да си предвидим и средства за това, нали? А, и не знам дали ще го осъществи, дай Боже, може би наближават местните избори, така малко цинично подхождам, нали? но това е сериозен фактор, нали, за всеки да работи за своята популярност, няма лошо, ако дава повече възможности хората да участват. Да, това съм и а, имам преки наблюдения от бяхме а, на вечерят на референдума в Радумер и действително там се работеше много добре. Добре, имам въпрос? Не въпрос, коментар. Аз искам да поздравя хората в Каспичан, които съвсем наскоро си спряха инсинератора. Всъщност виждаме, че примери никнат навсякъде. Аз съм Геннадий Кундарев, член съм на Зелените и работя за екологично изложение за земята. Мониторирам... А, обществени средства. Това, което искам да кажа, е, че всъщност ние в България нямаме провален референдум. Дори този референдум, за който споменахме, ядрения референдум, всъщност беше един огромен прогрес. Защото само две години по-рано, според европейските полове, България беше на първо място в Европа по подкрепа на ядрената индустрия и при най-низко ниво на образованост за ядрения риск. Дебат не се допускаше по темата ядрена енергетика десетилетия. Ние не можехме да влезем по никакъв начин в медиите. Репортажите, когато се случваха, ако има нещо, се случваха по такъв манипулиран начин, че после се налагаше да обяснявам на всичките си приятели, какво всъщност сме искали да кажем. Добре, че е Фейсбук от известно време. Изведнъж за много кратко време, покрай този референдум, се случи възможността за дебат в обществото. Крив дебат, но се случи. Дебатирането е полза също от тези референдуми. Защото това, че не се явиха хора, това, че цялото ядрено лобби успя да мобилизира в посока за едва 14% от българските избиратели, беше достатъчно показателно. Защото останалите 70% подкрепящи според Евростат нали, на предишното поручване, явно се бяха разколебали, явно си бяха задали въпроса, добре, аз може би не съм в специализма, може би има нещо гнило в ядрената енергетика. Това е било повод да се замислят. Ако достатъчно дълго има възможност за дебат в обществото, тогава нещата се случват добре с референдумите. Страшно е наистина риска от това местни феодали да обсебят. Но, то, но обсебването е страшно, когато може да се превърне в информационно затъмнение. Когато хората наистина могат. Не, им, не се допуска да се чуе, а, че всъщност този отговор, че отговор на референдума има от две страни. И някой насажда само един единствено обговор. Това И Петко също Благодаря Ирина. Напълно се присъединявам към поздравленията към Даниела. Аз бях и на представенето в Бургас, където видях също така един сериозен интерес. И понеже този дебат в момента ми е леко мирен, аз се опитам да ви, провоку, да ви провокирам. А, Даниела каза една дума, която всички изпуснаха, може би, докато говореше. Първия път и тя беше думата гневни. А, в книгата има една карта, или няма нужди от карта, само схлавнете в кои щати има тези референдумни инициативи отзоваване и ще видите, че повечето от тях са на запад от Мисисипи. И аз имам една хубава хипотеза по този случай. Защо са там? Ме, защото това са щатите, където правото е започнало да се налага с Колта, с Митън Туесън и с Уинчестер. И очевидно е, поне логически е очевидно, че в един момент, когато цъфти беззаконието и когато няма власт, която да вземе нещата в свои ръце, хората вземат нещата в свои ръце. Което за мен е първото доказателство за позитивното, т.е. Че, че всички, които твърдят, ма ние не знаем или нас не е страх, че ще има а... глупави или незнаещи хора, които ще вземат решения вместо властта, а, че не се прави. Защото очевидно е, че да прескочиш от унази фаза на създаването на или завладяването на Запада към щати, които са с... Много ясни правила и то правила, в които дори е, имат някакви, как да го кажа, самоограничения спрямо е, прилагането на, т.е. срещу развихрането пък на, на обратната страна на желаещите да има референдум, е, показва все пак някакъв, някакъв дълбок, т.е. процес на, на сериозно осмисляне. Сега от нататък. Бери, връщайки се към българските условия. Се не казвам, че тук трябва да се разлази някаква вакханалия и всеки да извади, то не останаха и цеви в България. Обаче, а, какво, какво а, може да се направи? А сега каза, искат да образоват хората, децата. Добре. А, за мен обаче, лошата новина е. Отново ще цитирам, някой го каза, българските традиции. За мен референдума е обратното на преклонената главица. В България няма гневни хора. България трябва да изтръгне част от тези традиции свои, които много възхвалява като умни поговорки и пословици, ама трябва да ги изтръгне с огън. Защото не може хора, които не са гневни, да вземат решение. Просто те оставят нещата на, на някой друг. А, в Бургас имаше гневни хора, но ги смачкаха с пропагандно и всякак. В Помория обаче не успяха. А, референдума в община Сузопол беше ясен. Тези, които бяха засегнати, черноморец, гласуваха колко? 96% излязоха да гласуват, нали? За разлика от цялата община, която следно беше под. А... Много е важно. Сузопол беше 30 и няколко. Да, но, но, но самия в, Черноморец 6... бяха 96. Да, да разбира се. Тоест, кой, който е в община Сузопол, искам да кажа, те бяха най-преко засегнати от къде ще е буя на рабата. И за мен е разчитането на това, тук и там, да има пених активисти, вкарани до край в процеса. Едни хора, които са отдадени на общината си, на населеното си място, на, на идеята си. Не може да има 264 групи, като Асен, Мая и останалите в България. Просто по, по обективни причини. Трябва да има някаква схема или система, в която хората да разберат, че не да им се даде, да го поискат. Аз съм убеден, че ако славея, вкарвайки Техният проектно закон имаше 200 000 оградили парламента, друго ще е между първо и второ и Само, че нямаше, защото народа не го знае. А, да имаше парламента и протести. Еми, да, ама те протести пък е друг въпрос: защо? Защо? защо, защото всички се спомнят Белия автобус най-вече и го цитират. Тоест, За мен връзката между гнева на широкия смисъл на думата на хората и правото им и желанието им да участват е много пряка. И това в България не го виждам. Ей, Богу, не го виждам. Виждам а, малки опити, на които ще опитват да просветят нещата, да дадат, да подбутнат. А, но това пък очевидно означава, че ще изкараме следващите 200 години в правене на тия неща, докато се съзрее. Още въпроси, да, повод на това колко е важно да са единодушни местните власти и хората. Аз за съжаление се налага да дам един лош пример всъщност, неприятен. Става въпрос за една кампания, която тече от две години. Аз съм активист в тази кампания, казва се Save Canarias. И там и местните власти и хората са... Абсолютно единодушни, като най низкия резултат в най-отдалечените острови срещу сондите на Репсове, мисля, че 57%, а най-източните острови, които са най-близо до сондите, е над 90%. Обаче, централната власт им даде разрешение за референдуми, сондата е там вече. Протестите продължават, хората са много гневни. Ирина, ако може аз да взема отношение. А, значи нека ние не стига, че избираме, не стига, че плащаме заплати нали, на администрацията и така нататък, но на всичкото отгоре и е да бъдем един страж, който като стане нещо и да хукнем да правим референдуми. Добре, ние трябва да имаме този механизъм, но преди всичко ние трябва да си влезем в ролята началници, като суверен. За това, за мен ключови са а, Андреги ги нарече контролиращите референдуми. В смисъл, вместо ние да влагаме усилия, пари, време и така нататък да предизвикаме нещо, можем да го направим част от фактическия състав на нещо да се случи. Тоест, това са така наречените задължителни референдуми, както аз споменах вече конституционния. Всяка промяна на конституцията изисква хората да се съгласят с нея. И поради това, че някой ще иска нашето съгласие, той ще ни разкаже какво смята да направи, защото ние няма да кажем да, ще има дебат в обществото и тогава ни ще отидем на референдум и ще кажем да и тогава нещата няма. Ни трябва да си имаме механизми за гняв, но трябва да си имаме механизми и за едно спокойно мислене и умуване на обществото, дали да приеме съответната... Съответната промяна било в Конституцията или законодателството. И трябва да маркираме кои са тия много важни въпроси, в които ние няма да дадем 100% свобода на законодателя да ги реши, а ще кажем, ти може само да ги измислиш, да ги предложиш, но ние ще трябва да се съгласим с тях. Промяна радикална в пенсионната система, ние ще трябва да се съгласим с нея и след това ще я прилагаш. Промяна радикална в здравната система. Да, предложи ни нещо. Обедини, че това е добро и ние ще се съгласим да дадем и парите си за нея и съгласието си. Тако, Затова... съгласие за това. Да се Сигурно ще стане, ще бъде трудно, но трябва ами, да. Опитам. Може би, да, с просто изброяване на, на възможностите, на, на темите. Това е. Това е супер важно. От тук имаше въпрос, след което се връщам към вас. Ами въпросът. въпросът е просто, че издателството е труд, това няма да стигне до, до интернет скоро. Тък, е, книгата няма да стигне в електронен вариант скоро до интернет, най-вероятно след като издателството е труд. Така че призвавам всеки от вас, който нещо реши да направи, да вади, цитати от книгата, да ги вкарва в постове в събития в интернет и във фейсбук. И за мое огромно съжаление, хората, които четат книги, намаляват или поне не се увеличават в достатъчна степен от толкова, колкото почти бяха изчезнали. Така че книжният носител на книгата не е достатъчен. Пишете хора, цитирайте Даниела и нещата ще стигнат малко повече докъдето трябва. А само още няколко неща искам да кажа, че примерно преди около 7 години аз, Андрей, Даниела и още няколко други присъстващи в залата написахме и направихме ни обществени обсъждания, направихме един проект, който включва доста отзовавания. И точно там сме вкарали дори и контролиращи референдум, който примерно касае над 25% от бюджета на общината, когато има такъв вид, риск от решение на общинските власти да става с единствено само с местен референдум. И тогава нямаше човек, който да не реагира в ненормални. Не говореха за лява политика, Андрея. говореха, че сме е нормални, да дадем власт на някакви хора, дето изобщо не, не знаели какво става. А те, че не знаят какво става, е точно така. И образованието няма да стане само. Никой от пишещите програми или закони в момента, както и Даняла спомена, няма интерес от прякото участие, не дай си Боже от контролиращ референдум. И не става въпрос за политическа класа, и не става въпрос само за менталитет. И с това не съм съгласен с Петко, защото е, както Хаджийски го е написал много добре по едно друго време в същата тази територия, същите тези наши прадеди, Еснафа е решавала какво да става в града. Всеки член на Еснафа. Вярно, имало дискриминация, че членовете на СНАПа са били мъже, само че те са били доказали и са били членове на този ЕСНАФ, без значение дали са чурбаджи или не, и са вземали решения. И е, последното нещо, което ще кажа, ще има работещи референдуми, тогава, когато средностатистическия средно жител на територията на България осъзнае, че трябва да е отговорен първо към себе си, после към семейството си, после към обществото и после към всичко останало. Иначе той ще бяга от тази отговорност и няма да иска дори на референдум да отиде да гласува, както го прави в момента. Нека само да видя. А, има ли още желание за коментари? А, да видя колко се заявяват. Един, два, три. Добре, искате ли така да направим? Да чуем. Тези три коментара и да ви дам думата за завършващи реакции, бележки. В подкрепа на това, което Андрей Ковачев каза за отразяването на, на референдумите в медиите, аз лично прочетох за Горна Малина, това бяха два изречения, каренцето беше ето толкова. Ми просто хората да обърнат внимание колко са големи картинките към която и да било статия, в който и да е вестник. Да обърнат внимание колко са големи картинките. По някой път са по-големи от това, което го пише отдолу. Затова трябва електронен четец също да излезе книгата на електронен четец. Аз бих искала да призова Даниела да завърши, а тъй като усещам, че някакси фокуса се измести някакси към по-скоро към българската конюнктура, все пак си говорим за нейната книга, И искам да я призова, понеже мисля, че ще е подходящ финал, да завърши с една от историите, примери за успешна гражданска инициатива, която е еквивалента в. На референдума в а, американската действителност, политическа, и да разкаже или историята на Хауърд Джарвис, мисля, че тя е любимата, <laughs> а, или другата инициатива, която е за осиновените деца, по избор. Все пак. Допре, това е препоръка, така ще направим. И само един последен въпрос. Призив е това а, за действие. Петър Карджио се казвам, също от Зелените, доктор по обществена комуникация, а именно рискове и кризи. Изследването ми е точно за ядрената енергетика, комуникацията за ядрената енергетика, белене по-специално, и шистовия газ. Петко Ковачев, когато каза за гнева, преди три години заедно бяхме двамата в Инеада от Атак Резово където турците протестираха от няколко общини срещу АЕЦ ТЕЦ там. И също като участник в групата за събиране на подписи за референдума Нашия за енергетика направо се засрамих, защото тези хора, най-обикновени хора, които са с най-обикновен поминък, свързан с биологично замеделие и устойчив туризъм, бяха не просто гневни, бяха направо безни и а, така винаги ще го помня. с жандармерията с автоматични оръжия ги пазеше. А, в тази връзка в момента имаме два сериозни проблема а, в екологичен план. Един е в Велинград, другия е в Горно-Ряховиц. Първия е мина за Волфран, втория е а, проект за а, производство на хлор в Горна раховица И искам да помоля също така и Даниела, а ако има така, възможност в предстоящи меден, изяви връзка с книгата, надявам се, че ще има такива, а, и всички вас да обърнете внимание в комуникацията си, всеки дневната, на тези две неща, защото хората там имат нужда от подкрепа. Те са започнали работа, формирали са инициативни комитети. Така че да сме практични, освен с четене и с реални активистски действия. Благодаря. Добре, значи сега за... пристъпваме към финални моменти. Имахте желание и Славей, Андрей, да реагирате след изказванията. Последната дума ще бъде на Даниела, разбира се. Андрей? Понеже имаш един такъв коментар за това, че... един. Трудно постигаме разногласия и как това ще се прилага в условията нали, на допитвания и т. Т. Т. Точно в тази зала имаше една лекция на един французин за управлението на натура 2000-зоните в Франция. И се оказа, че там има един много пряк механизъм. Те са около 7-8, нещо такова процент от територията на Франция, че там има един пряк механизъм за управление на тези зони във Франция, с пряко участие на граждани, на всякакви институции в ини съвети, в които директно се включват всички заинтересовани страни и взимат решенията, как си представяте, консенсусно. Много интересен механизъм за управление на тази територия. И между прочим, принципа за включване в тия съвети е много представителен. Тоест, когато си заинтересована страна, не могат от откажат участие. Изключително интересен механизъм. И тук беше зададен точно в тази зала, въпросът да бъдаме тия хора как се разбират помежду си. Това А ако знаете селените в пиренеите, какви са чепати, всеки си има собствено мнение. Обаче, като ги сложиш в един такъв механизъм, в който всеки осъзнава, че е зависимо от другите. О, да видите как започват всичките да взимат заедно решението защото разбират своята отговорност. Така че по най-силното нещо на тези механизми е, че човек почва в една съвсем друга психологическа основ, а, среда. Самия той да мисли за себе си по-отговорно. И това е най-силното на тези механизми. А, а какво е човека, който живее в една държава, в която първата му мисъл е, бе, нищо не зависи. Защото ако момент в момента социологическо проучване, българина ще каже от мен, нищо не зависи. И то ще е абсолютно прав. Е как очаквате от този човек отговорно поведение и как очаквате групата от хора да вземе и да има общо решение от хора, които казват, аз от мен нищо не зависи. Ако тези хора имат съвсем друга психологическа реакция, съвсем друго отношение, вие ще имате и друг резултат. Отчитайте тези фактори. И само нещо много важно, в тази книга се разискват и въпросите за отзоваването на съдии и въобще принципите на отзоваване. В България в момента имаме гигантски проблем. Не знам колко хора са го чели този проблем. Има една огромна пропаст между различни части на обществото. От една страна е едно, нямам социологически прочвания, и много интересното един социолог не го проучвам това нещо. Една част от обществото, аз предполагам, че тя не е малка. Може би е даже мнозинство, иска нашите съдии да се избират всички, или една не малка част от тях, пряко и да може да ги одозоваваме. И една друга, аз предполагам, че по-малка част от обществото се е запънала и отказва да приема това нещо. И казва, не, това е непрофесионално, ние не можем да приемем тези неща. И това са главно самите съдии, плюс разни интелектуалци около тях. И пропастта между нието и другите е огромна и няма никакъв диалог. Според мен е тази пропаст е бомба със закъснител. И всеки от нас трябва да вземе отношение към този проблем, Аргументирано. Включително и политическите лица в тази зала. Благодаря. Добре, започват, между другото, да излизат теми, както и предложения за активистки акции. За това на мен ми се иска да, да удържим формата на дискусия по книгата. Славея, заключителни реакции и коментари? Има ли огромно разминаване между опита от щатите Швейцарския, който познавате и българската реалност, какво е приложимо? Какво не е? В никакъв случай не бих казала, че има огромно разминаване. Напротив, има много близки или едни същи неща, които касаят принципа – кой е собственик на държавата и кой взима решението. Общото между държавите, между щатите и Швейцария е това, че и в двете държави тази възможност не само е дадена на гражданите, но тя се прилага постоянно и това е закон. Те просто, може би, да не говорим за всички щати нали, в Америка, защото и от книгата става ясно, че не навсякъде става Ето, е едно и също, но това е нещо, което в тези места, където се прилага и в Швейцария, и в щатите, в които се практикува, не могат да си представят, никой не може да си представи, че тия решения могат да, са, да бъдат взети без прякото участие на гражданите. В България, аз искам да кажа на Петко, че все пак хубавата новина е, че традициите не са това, което бях. Нещата, лека по лека, търпят промяна, хората се събуждат и особено на местно ниво, шанса за... Пряката демокрация да проработи по-активно и по-често, това е местното ниво, където виждаме и тия положителни примери. Просто, както каза Даниела и някои от хората в залата, първо, трябва да се промени закона. Трябва да имаме, освен тези задължителни референдуми, т.е. да не може да се взимат решения по определени въпроси без задължителното да минат през референдум, трябва да имаме и така наречените референдуми вето, т.е гражданите да могат да спират закони с инициатива за референдум. Трябва да имаме промяна по посока на информацията задължително да се гарантират двете позиции или двете тези да се представят пред обществото абсолютно равнопоставено, което до момента изобщо не се прави. Ние имахме специален раздел към проекто закона, който изобщо беше изваден от закона, когато той влезе в Народното събрание. Това е изключително важно информационната кампания. И трябва да имаме гражданско образование. Има смисъл да се образоват младите хора. Държавата ни дължи това. Не може непрекъснато да се дават едни пари за не, не знам какво, а всъщност за информиране на гражданите изобщо да не се полагат усилия. Начинът по който информираме хората е изключително важен. Едно е да ги информираш по този начин, както в книгата, на разбираен, достъпен език, директно и същевременно увлекателно. Друго е по възможно най-отблъскващия начин да им дадеш стотици страници и да кажем, те хората не четат. Стотици страници административен жаргон, абсолютно никой няма да го чете нормален човек. Така че има неща, които трябва да ги изискваме и можем заедно, тъй като и ние от това, което правим в момента, имаме конкретни предложения за промяна на Закона Сдружението на Даниела. Института за пряка демокрация и още няколко други организации заедно да се съберем, да видим какви са тия предложения и да ги отстояваме, за да постигнем поне част от тях реализирани. Добре, а сега преди да дам а, заключителната дума на Даниела, а, нека да кажа какво излиза до този момент. А, наистина с общението от Славея промени в а, закона целенасочени действия. Може би това отговаря и на въпроса за а, активизма от тук нататък. Може би не е само раздробен до отделни каузи, които са важни, отделни казуси, които са належащи и важни в момента, а, но за цялостната среда, задължителен референдум, вето референдум, а, гарантиране на информация за двете страни, на един въпрос, равнопоставеност и този ключов въпрос за гражданското образование. Сега, една от, а, една от закачките на Петко по отношение на големия въпрос за гнева. А, виждаме, че там, където действат а, системи на пряко допитване, масите не са толкова гневни, колкото ще са там, където а, има забрани за пряка демокрация, забрани за референдуми. Всъщност виждаме го и в а, така глобален план. Там, където централните власти не признават... Uh, гражданските инициативи и желанието на хората да кажат кои са включително. Uh, напрежението и революционната готовност са много по-високи, отколкото на други места. Uh, може би нещо, което и Даняла каза, че може да се окаже, че е интересно за политическата класа. Ако референдумите намаляват гнева, вероятно те могат да бъдат Използвани и за, и за такъв тип а, въоръжение. От друга страна обаче едно е най-сигурно, че в а, условията на драматична криза в общото ни живеене, очевидно трябва да се търсят други механизми, а не само наличните. А, но две неща, с които ми се иска да завършим. Едното, което помоли едно от момичетата в залата, позитивните истории. Любимата позитивна история за пряко участие, референдуми, инициативи, отзовавания от щатите на Даниела. А, но на мен ми се иска и Даниела да каже какво според нея трябва от политическия дневен ред на България в момента а, да бъде подложено на пряко допитване до, до народа. Да ги изброи, без да влизаш в детайли. Може би не всичко. Затова ми е интересува. Както решиш, ако искаш първо щатския позитива на опит, а след това какво в България или пък обратното. И това е последно. Ще се постарая да бъда кратка, което ми е много трудно. <съща> Също <съща> при. А, постоянно работих върху стила си, за да пиша по-кратки изречения. И се ръководих от а, а, индекса Флешкинкейт, за който съм написала в книгата. А в много от щатите има такъв индекс, който е разработен за армията, после се прилага към законодателството и други административния живот, административния език, който изисква да бъдат четими и разбираеми документите. Има там едни устойностявания, оцифрявания на четимостта. А, референдумите намаляват гнева и трябва някакси да ги препоръчаме да, на политическата класа да ги приеме. Като събера тези неща едно и едно, получавам нещо като клинична пътека. В смисъл, ако ги препоръчаме като клинична пътека или в здравеопазването, може би ще имат по-голям успех. А, защо не? Трябва да бъдем креативни. Но това е така. Има изследвания, 100 години опити в Швейцария, малко повече от 100 и в Штатите. Има достатъчно натрупан опит и са правени изследвания. Штатите, които имат интензивна употреба на пряко участие, имат по-низки публични разходи на администрацията, защото нали, данъчните референдуми са в сърцето, от обтящото сърце на прякото участие в Штатите. А освен това имат повече неправителствени организации и по-висока избирателна активност. Може би хората. Смята, че повече се заслужава, като отиш не само избираш представители, но решаваш и един-два съдържателни въпроса. По-добри са резултатите при тях и са по-... ако са мериш щастието, мисля, че са малко по-щастливи от участието си. А, историите, които моята дъщеря е харесвала в книгата, аз се опитах, освен че се опитах да пиша с по-кратки изречения много ми се искаше да представя нещата чрез истории. И вероятно съм напипала някакво ключово журналистическо правило, което аз не съм изучавала. Не И дори нареках една глава, която съдържа две истории, само истории. Ам, ам, а използвах думата хобит, овластени от инициативата, хобите на пряката демокрация. В смисъл, че малки хора, които имат да свършат някаква огромна работа и успяват да я свършат, нищо, че са малки. И там съм разказала историите на а, Хелан Хил, жена на средна възраст, която променя закон, закон за осиновяването, като дава възможност на осиновените деца да получат достъп до своя а, акт за раждане, да разберат кои са техните родители. Аз също не си бях давала сметка каква трагедия е това за човек, който научава, че е осиновен. Но наскоро, малко след като а, написах това, като че ли почна някакъв подобен дебат и при омбудсмана се появиха някакви такива искания, той си ние вържа тази посока. си е горещ да. дебат в момента. Да, тази жена, която а, била посещавала сградата на Штатския конгрес само като а, само на екскурзия с децата си. Втория път, когато я посетила, било за да внесе такава инициатива, защото била лично засегната от въпроса, имала малко пари и искала да свърши някакво обществено добро и успяла да промени това като а, крал Артур, нали, който успял да измъкне меча от камъка, защото имало добро сърце. На места използвам и език. <съква> затова е трудно се определили жанра. Другата история всъщност е основополагаща в съвременната история на прякото участие. Тя е историята на Хауърд Чарвис, който е в момента, в който предприема неговата инициатива, е пенсиониран бизнесмен на 70 години. Много се надявах моите родители да се мотивират от тази история. Не съм ги питала още дали, защото <съща> на 70 години в България смятаме, че живота е приключил. Да той а, прави една инициатива, която озаптява данъка върху имотите в Калифорния, който просто отивал нагоре, пълнял повече от 50% хазната на щата, и щата е имал такива добри финанси, че вече смятал а, през 70-те години да започне космическа програма. Става просто за щата Калифорния, докато хората този данък им изпразвал джобовете. И той прави една формула, която обвързва там с индексирането на тази ставка, с инфлация и нещо такова, и го прави предсказуем този данък. Нещо по-важно, въвежда процедурно правило. За бъдещи данъчни промени, въобще в данъчната система, могат да се приемат само с две трети квалифицирано мнозинство в Конгреса. Това по последствие става изискване за бюджета или чрез референдум на дънакоплаците. Това е нещо от 1978 година, което те продължават да го удържат и до днес, защото и днес действа една асоциация с 200 000 члена, казва се Howard Jarvis Tax Association, Taxpayers Association, мисля, че беше, която брани това, тази поправка, тя е конституционна поправка, предложение 13. Той е най-изследваната мярка на прякото участие в щатите и се смята, че дава началото на съвременното развитие на пряката демокрация. След него предизвиква просто пожар от данъчни реформи, къде по инициатива на гражданите, къде самите конгреси на места са принудени да, да реформират специално имотните данъци и някои процедурни правила. И тази история също е разказана, както той организира кампанията, как му помага негов приятел търговец на коли, какво, как се обръщат към хората, как изчисляват нивата на спестявания, които ще направят и съответно им искат дарения. Главно се финансират с малки дарения, с чекове. И а, мисля, че тази история е интересна за Хауърджарвес. Той е, понеже явно според компютъра трябваше да сме свършили, нали? И според моето вътрешно чувство, може би. Да То е изгасна, но имахме картинка на Хауърд Джарвис на списание Тайм, който нали, казва майната ви на правителството. <laughs> Ние победихме и се чувстваме така, както са се чувствали нашите предси при изхвърлянето на чая в Боснанското пристанище, което нали, напомня, че самата държава Съединените щати е създадена по повод на данъчен бунт. Така че това, между другото, е една от, от особеностите на а, прякото участие в щатите, е, че а, много честа негова тема са, са данъците. А, и там всъщност получаваме един интересен отговор на това, което тук стоеше някакси като, като бекграунд, ля, лява идея ли е тази за референдумите, е, по този пример, който е щатския, не може да се каже, че е точно лява. Може, да. Много, практика, много често е, е напротив. в на практика това е процедура, която може да се да. запълни с всяко съдържанието. Може да е ляво, дясно. Ето сега, например, аз бях наблюдател на изборите на 4 а, ноември, имаше много мерки за увеличаване на надницата по часовата. От 6 на 7 долара, на 8 и да стане през 16 та година 9 долара. Това вся е една лява мярка и тя се прие почти навсякъде. Тази мярка, но може да бъде и за ограничаване на данъците. Също времено американците гласуват и за заеми, съгласни са да се финансира нещо, особено паркове, училища и така нататък. А, колко пъти гласуват да не се намаляват <свължа> това отношение швейцарците и американците са уникални с гласуването много често по въпроси на публичните финанси. Няма други държави в света, където хората толкова често да. А, и да имат правото да гласуват по въпроси на финансите. И Ние точно по тях нямаме да. Да. <съкък> право. Да. Д... Да, Т... Т... Точно така. И остана. Да. <сък> <сък> <сък> Е Визията изпрояване. за България ще ви нататък а, Мисля, че работите... Съществените въпроси. Много важни неща има... Асен се е сблъскал с неустановимия брой на подписите, които трябва да събереш, за да предизвикаш местен референдум. Той трябва да е 10% нали, от местните избиратели, но никой не ти казва базата, от която ги изчисляваш. Във Варна няколко пъти им връщат подписката и казват, но той броят се промени. Той не е същия. Нали? В смисъл, ето от такива неща, дори от списъка, заради, заради него направи ЦИК инструкция за е, структурирания електронен списък, което е друг, друг абсурд, защото сега към нещата на хартия, може би електронната демокрация разбират, ще ги поискаме и електронно да ни ги дадат, нали? което е да, голяма тежест върху. Но искам да кажа от елементарните неща, как изглежда петицията, подписката, до Великото народно събрание, което е, може би, наистина вече отживелица, то не може и да се случи, виждаме огромното нежелание на политиците да го свикат, ние не можем да го свикаме. А, вероятно, то трябва да бъде заменено точно с референдум. А, промените в Конституцията да се правят от обикновено събрание, но те да бъдат ратифицирани от а, Конституционен референдум и това да е начина по който ние да реформираме тази история с Великото Народно събрание и промененето на конституцията или приемането на нова конституция. Общо взето в, като начало от петицията до Великото Народно събрание, има какво се прави в България като промени. Добре, това е финала ни и той е отворен. Благодаря ви. Благодаря на Даниела да. Божинова и на всички участници. Много благодаря на всички, които дойдат. Много ви благодаря. Заповядайте на чаша вино в съседното помещение. От тази врата страни.